Még egyszer estét mindenkinek, ha, esetleg még nem kapcsolod ki a mobiltelefonodat, akkor megkérlek, hogy szemüstedd meg. Az a könyv, amit ma este el fogunk kezdeni, azt nagyon egyszerűen meg fogod találni, hiszen ez a Bibliádnek a legelején van. Tehát Mózes első könyvéhez lapoz, Az első oldal lesz, meg fogod találni. Hát nagy fejszébe vágtuk, a, vagy vágtam ezt a fejszét, vagy nagy párba vágtam a fejszét, ebből is látszik, hogy már most most össze vagyok zavarodva, hát még mi lesz. Egy nagyon fontos könyvet fogunk elkezdeni Egy, És Sokan azt mondják, hogy ez, ez a legfontosabb könyv a Bibliában. Ugye itt fogunk meglátni nagyon sok mindent, amit Isten lefektet az életünkbe. Sok mindennek a kezdetét, az alapját fogjuk látni. De talán legfőképpen mindenkit legjobban, talán a teremtés érdekel ebből a könyvből. A legtöbb vita arról van, arról, a, arról szól. És, és hát nagyon-nagyon sok elképzelés van, nagyon sok teória van, hogy ez hogy történt. Még, még a keresztény hiten belül is sokfajta elképzelés van erről. És igyekszem majd, majd sokról beszélni, igyekszem majd mindegyiket picit bemutatni, és... És nagyon nehéz nem elveszni talán benne. És épp ezért a, épp azért fontos a fejünkben tartani mindazt, hogy, hogy mindaz, amit a Bibliában találunk ugye a teremtésről, az egész Bibliát, ha nézzük, ugye az másfél fejezet. A, a többi más, az pedig másra mutat az pedig arra mutat, hogy Isten meg akarja menteni, vagy meg akarja váltani az embert. Tehát, hogyha valami, mondjuk van egy könyv, és olvasol benne valamiről, ami, ami csak egy nagyon-nagyon pici szeletét mutatja be, mondjuk néhány oldalt tesz ki, de a többi minden más, a szerző minden, a szerző, a könyvnek a nagy részét ugye más témára szenteli, akkor uh, arra a következtetésre jutunk, hogy a szerzőnek a célja az, hogy, hogy azt bemutassa, hogy az ember legfőképpen ugye azzal foglalkozzanak és azzal törődjenek. És fontos, hogy mi is ezt tartsuk a fejünkbe. Tehát nem tudom, hogy te hogyan gondolkozol a teremtésről, mit gondolsz, hogyan, stb. De a legfontosabb az az, hogy, hogy Isten szeret, és meg akarja menteni az életünket. Galilei azt mondta, hogy a Szentírás, ami adatott, nem azt mondja, hogyan működnek az egek, hanem arra tanít, hogy hogyan jutunk a mennybe. Tehát a Biblia ugye mindössze másfél fejezete, fejezete foglalkozik a teremtésről. A többi a megváltás tervének a kibontakozásával foglalkozik. Tehát ez a legfontosabb, hogy ezt mi megismerjük, hogy ebben járjunk, hogy, hogy ezt az életünk részévé tegyünk. Tehát amikor mi tanulmányozzuk Mózesnek az első könyvét, akkor, euh, akkor ezt fontos, hogy a fejünkbe tartsuk. Ez nem azt jelenti, hogy a ah, teremtés. Kit érdekel? Mert nagyon sokat tanulhatunk belőle is. Szerintem, legalábbis én magam sokat tanultam ebből, ahogy készültem. És nem, nem azt jelenti, hogy, hogy akkor söpörjük a szőnyeg alá, nem kell ezzel foglalkoznunk. De, de azt jelenti, hogy, hogy a lényeg ugye az, az utána jön. A, a teremtés és az egész történet, amit itt fogunk olvasni, Lehetne azt is, hogy egy nagy útvesztő, vagy egy rengeteg információ. Én nagyon bátorítalak, hogyha ez érdekel téged, akkor olvass utána, olvassák kommentárokat, hallgass egy bibliaórákat, eh, ahogy én kutattam utána, néztem utána, olvastam, meghallgattam bibliaórákat. Eh, szinte minden tanító egy picit másképp magyarázza, beleteszi ugye azt, amit Isten neki ad, hogy ő gondolkozik. És nagyon sokat lehet benne tanulni. És mindegyikben van valami. Nagyon sok felvetés, nagyon sok teória van. Nagyon sok információ van benne. Nagyon sok elképzelés van. Hogy történt, mi történt. Ma nem fogunk belemenni. <gül> Majd csak bevezetés lesz. Mert azért egy nem is akarnám elkapkodni ezt az egész... Részt, és ma a mai alkalmat arra fogjuk szentelni, hogy kicsit belemenjünk a tudományos részébe, az evolúció, teremtés dolgokba, és majd a következő pénteken fogunk, fogjuk elkezdeni az első rész, első versét. és már nem tudom, meddig fogunk jutni. Nem akarom nagyon szétszedni, de nem akarom nagyon elkapkodni sem. És, és igyekszek majd mindig egy üzenetet is hozni belőle, nem csak, nem csak hogy így a fejünkre gyógyuljunk, hogy ilyen jó nagy fejünk legyen, és, és egy csomó infót szedjünk, hanem hogy növekedjünk is mindezen keresztül. Nem valószínű, hogy mindenre maradéktanul választ fogsz kapni ezekben az órákban. De milyen érdekes, hogy avval, arról, arról a témáról, amiről a Biblia szól, arról biztos, hogy maradéktalanul választ fogsz kapni Isten a megváltásának tervéről. Szóval, ugye több elmélet keletkez, vagy van a Föld keletkezéséről. Talán két nagy csoportot lehetne, lehetne ezt osztani. Ugye ott van az evolúció, és ott van a, az értelmes tervező elméletem. Ugye ez a két elképzelés van a Földnek a keletkezéséről, vagy hát legfőképpen. Azt, hogy a Föld hogyan, hogyan keletkezett, hogyha hisszük, hogy, hogy értelmes tervező van mögötte, majd arról fogok beszélni a későbbi órákban, hogy, hogy különböző bibliai kutatók, különböző tanítók vagy elméletek mit hoznak le, mit szűrnek le ezeken a verseken keresztül. Egyébként nagyon érdekes, nagyon, nagyon, hú, nagyon sok. De, szóval ez a két elmélet a legfontosabb. Van egy, nagyon, van egy hibás berögződés az emberekben, az akkor, amikor az evolúciót és a teremtést összepárosítják, vagy egy ilyen eval a vitával kapcsolatban. Mi pedig azt mondják, hogy ez igazából a tudomány és a hitnek a vitája. De ez nem igaz, mert, mert ez két elméletnek a vitája. Mind a két elmélethez kell hit. És mind a két elmélet használja a tudományt is. Tehát rossz ez a megközelítés, hogy a tudomány és hit. Mert mind a kettőről kell hit, és mind a kettő használja a tudományt is. Az evolúció sem egy tudományos tény, hanem az evolúció is egy elmélet. Ugye használja a tudományos tényt ennek az elméletnek a bebizonyítására, de csak egy elmélet, hiszen ebben a teremben sincs olyan ember, aki ott lett volna, és megnézte volna, vagy nézte volna ezt a, a magát, az ő sorbanás például. Nem volt senki ott, amikor az élet véletlenszerűen kialakult. Ha igen, akkor jelentkez, hogy mesélj róla. <gül> Nem látta senki különböző átoknak a a változását, az átalakulását. Mindezek csak tudományos elméletek. De senki nem látta. Ugye a Bibliában szereplő teremtés, történet is szintén egy elmélet, de ugye azt sem látta senki. Ugye? Nem voltatok ott, én legalábbis nem voltam ott. Isten látta, és ugye ez itt nekünk leletjeljezve. Tehát mind a két elmélethez kell a hit. Az egyik elmélet hisz abban, hogy volt egy ősrobbanás, ugye az evolúciós elmélet, és minden véletlen szerűen összeállt és ebből keletkezett az élet évmilliárdokon keresztül. Ugye a második pedig a teremtőben hisz, az alkotóban, a tervezőben, az intelligenciában. Hogy van ez mögött egy, egy értelmes tervező. Mind a két elmélet használja a tudományos eredményeket, csak más végeredményre jut, vagy más következtetésekre jut. Talán sok ember kételkedik abban, amikor azt mondom, hogy a teremtés és tudomány, de majd látunk, majd mindjárt hozott fel érveket ez mellett, és ezek nagyon érdekes érvek lesznek. Én magam sem értem mindegyiket, de elmondom, jó? És nem, azt gondolom, hogy nem merész kijelentés az, és főleg amikor majd fogod látni ezeket az érveket, hogy, hogy az evolúció elfogadásához sokkal nagyobb hit kell, mint a teremtés elfogadásához. Tehát nézzünk néhány tudományos tényt, Uh, a biblia, az uh, Majd lesz, fogunk azért néhány évvel is megnézni. Tehát nézzünk néhány tudományos tényt a teremtés mellett. A tudósok azt mondják, hogy körülbelül uh, nagyjából 20, uh, ha jól emlékszem, igen, különböző 20 körülménynek kell egy időben létrejönnie ahhoz, hogy, hogy élet lehessen egy bolygón, és hogy az élet meg is maradhasson. Csak néhány ebből nem fogom mindenhosszat elmondani, mert én sem érteném egyébként, ebből sem értem, De az élethez, tehát az alapvető dolog a folyékony víz. A víz szükséges ahhoz, hogy az élethez szükséges különböző kémiai anyagokat feloldjon és szállítson. folyékony víz képes a nap melegét magába szívni, és által szabályozni az egész Föld hőfokát. Ahol nincs folyékony víz, ott nincs élet. De ahhoz, hogy a, föld, a, a Földön a víz folyékony állapotban maradjon, kulcsfontosságú a Föld elhelyezkedése a mai naprendszerében. Ja, látjuk, víz van. Bőven, főleg most nem rég, ugye, <gül> volt, de ez szükséges. Körbenézel, mindenhol, a, a, a, a, az űrben, a bolygókon, ugye, nincsen sehol. Nagyon érdekes a következő dolog, amit itt Van egy úgynevezett lakhatási sáv, amin belül lennie kell a, a földünknek, hogy, hogy ott élet lehessen. Milyen érdekes? Ma olvastam, ozovigón. Így is hogy a napokban fedeztek fel egy bolygót, vagy valami csillagot, nem tudom pontosan mit, egy, a Jupiterhez hasonló méretű gázóriás, amelynek igen, ahol, ahol igen meleg van, és az ennek, a, ennek a Jupiterhez hasonló valaminek az elhelyezkedése, ahol ő van, képzeljétek el, hogy 1000 Celsius fok van azon a helyen, és körülbelül 9, és 10.000 km per órás szél fúj, ezt tudjuk képzelni, 9-10.000 km-es órás szél, és 1000 fok. Egyértelmű, hogy mennyire lehetetlen az élet, elképzelhetetlen, hogy ott élet legyen. A Földnek az elhelyezkedése, hogy, hogy itt élet lehessen, egy olyan sába kell, hogy legyen, hogy mindez működjön, ne legyen túl meleg, hideg, szél, stb. A 5%-kal közelebb lenne a naphoz a Földünk, akkor jó meleg lenne, kéne alékondi, nekünk van a lakásban, de nem oldaná meg a helyzetet, mert kb. 500 Celsius fok lenne a Földön. Ha 20%-kal távolabb lenne, akkor egy nagy fagyott golyó lenne az egész Föld. Lehetne sokat fagyizni, igaz? A Földünk pont egy olyan sávban fekszik, ahol ez a folyékony víz, ami az alapélethez megmaradhasson, nem fagy el, nem forr fel, hanem megmarad. Mindez azt gondoljuk, hogy véletlen. Vagy ott van például a hold. A föld, és a hold a földnek egy negyedének a nagysága. Egy jelenlegi ismeret szerint hold nélkül nem tudnánk létezni. A hold gravitációs erejének köszönhetően, köszönhetően, hogy a föld egy bizonyos szögben áll, 23,5 fok. Ennek köszönhetőek a viszonylag stabil és mérsékelt évszakváltozásuk, ami megint csak szükséges az élethez. A következő például a napnak a mérete. Ha a napunk kisebb lenne, mint például a galaxisukban található csillagoknak a 90%-a, akkor a lakhatási sáv is kisebb lenne, és közelebb lenne a naphoz. De ettől a közelségtől a nap gravitációs ereje leállítaná a Föld pörgését. Az egyik oldal kapná napsugárzást, amitől egyértelmű, hogy elégne az az oltal, a másik pedig az örök sötétségben lenne, amitől pedig megfagyna. Ilyen megint csak az élet lehetetlenné válna a, a földön. Nézz utána, föltettünk, és a föltett az, az elíz egy cikket, amiben majdnem hasonló dolgok, nagyon sok ilyen dolgok a Győri csoportban, a Facebook csoportunkon olvasd el azt a cikket. Ilyen, ilyen, tehát ebből a 20 dologból fogsz ott olvasni még jó párat, ami szükséges ahhoz, hogy az élet lehessen a Földön. Kis matek jön. Ezzel semmiben nem vagyok jó, nem baj. Tehát 20 ilyen különböző ténynek kell, vagy... Ilyen dolognak kell megegyeznie egyszerre, hogy a Földön létrejöhessen az élet. Mi a valószínűsége annak, hogy mindez véletlenül megtörténjen? Azt mondják, hogy nagyon nagylelkű számítás után is 1 a 10, a 15-en számjön ki. Jézus proféciájának a valószínűsége, vagy 8 próféciájának a valószínűsége, hogy ez beteljesedik. Ugye az beteljesedett, annak egy, a tíz, a Mit jelent ez, hogy megértsük, Ezt már értem. Képzelj el Magyarországot és az összes környező országot, mondjuk 50 cm magason körülbelül, beborítanánk 50 forintus érmékkel. Fogsz egyet, mondjuk a Dávid kivesz egyet, megjelöli, Bedobja, és utána azt mondja a Krisztofernek, hogy egy húzásod van, és azt az 50 forintos lelki húzod beléle. Ugye mennyi ennek az esélye? Még ha Krisztoferről van szó, képzelni, igaz? Még Még egy kis tudomány. A gravitációs erő. Ugye ez mindenjunkat érint, ismerjük. <gül> a gravitációs erő pont annyi a Földön, hogy lehetővé teszi az életet. Ha ez a gravitációs erő egy kicsit egy centivel is odébb lenne, minden élő, ami egy borsó szemnél nagyobb, az elpusztulna. Ö Primitív élet vagy baktérium szinte létezhetne, de semmi komoly életforma, sem állatok, sem emberek nem létezhetnének. Ugye az élet elképesztő törékeny és érzékeny a gravitációs erőnek bármilyen változására is. Akár egy pici-picit is megváltoztatnánk, annak ilyen következménye lenne. Nukleáris erő. Ez az erő, ami összetartja az atomokat. Nem sokáig foglak már ezzel. Csak utána meg meg fogom kapni, hogy ah, a erről nem volt szó. Most pont itt nincs itt a bogi, szerintem ő érdekelne legjobban, de majd utána kikérdezem őt. Tehát ugye ez az az erő, ami összetartja az atomokat. Atomon belül ott vannak a protonok és a neutronok. Ha nem lenne ez az erős, nukleáris erő, nem lenne erő, ami összetartaná a protonokat és a neutronokat, nem lennének atomok, nincs élet. Ennek az erőnek is széles a skálája a lehetséges nagyságból, de a mi univerzumban pont annyi, hogy az élet létezhessen. Ennek a valószínűsége egy a tíz a harmincadikon. Mehetnénk tovább, és sorolhatnánk még rengeteg ilyen fizikai, biológiai, mindenféle csoda dolgot. Ha mindezek közül akár egyet is eltörölnénk, az megváltoztatná az egész életterünket és nem lehetne élet a Földön. Ha mindezekből egyet elvennénk, azt mondják a matematikusok, az meghaladná még azt a számot is, aminél már a matematikusok azt mondják, hogy ez praktikusan lehetetlen. Tehát az élet létezését a véletlenre akarjuk bízni, akkor igazából az lehetetlen. Tehát oda ki, hogy ez praktikusan lehetetlen. Ha az evolúcióban hiszel, akkor olyan valamibe hiszel, ami igazából lehetetlen. És Milyen érdekes látod az ember. És azért mondtam az elején, hogy rengeteg infó van erről. És ha érdekel, én bátorítalak, hogy, hogy mi ilyen, ásd bele ebbe. Ha nem vagy ebben meggyőződve, vagy, vagy kételkedsz ebben, akkor, akkor halgas meg erről akár Bibliórákat, olvasd kommentárokat, vagy ilyesmi dolgokkal foglalkozó cikkeket. És, és, és rengeteg ilyen tudományos dolgok, dologról olvashatsz. És ma már egyre több tudós ember jut oda, akik nem keresztények, hogy, hogy az evolúció valójában lehetetlen. De mégis azt látjuk, hogy nagyon sok ember kapaszkodik ebben. Minden ember kapaszkodik, csak Isten akarja kihagyni. Mert ugye, ha azt mondja, hogy ó, ha ez, megüt a bogi, Ha ez. Ha ez nem igaz, ha ez igazából lehetetlen, akkor. akkor kell az az értelmes tervező, akkor kell Isten. De ha kell Isten, ugye akkor. akkor ott nekem van egy felelősségvállásom. Akkor. akkor nem mindegy, hogy én hogyan élek, és mit teszek az én életemmel. Ugye itt van az emberben ez a harc, hogy amit énekeltünk is, hogy alázkodj meg Istened előtt. Alázkodj meg Isten előtt. Hogy ez akkor oda jutatja az embert, hogy meg kell alázkodnunk. Ugye ahogy én élek, ahogy én gondolkozok, ahogy én cselekszek, az egyáltalán nem mindegy. És felelősségem van az életemmel kapcsolatban. Felelősségem, hogy hogyan élek. Az én felelősségem, én adok számot azért, hogy ahogyan élek. És ezért az embernek hiszem, hogy olyan nehéz ezt elfogadni, mert büszkék, mert büszkék vagyunk. És hogyha ezt értelmesen megvizsgáljuk, ha nézzük a teremtést, és majd a jövő héten, ígérem, hogy eljutunk, hogy megnézzük azt, ahogy Isten teremtette a, a, a a növényeket, vagy az állatokat, aztán az embert, és hogy mindez milyen csodálatos, milyen lenyűgöző. És ahogy, majd, ahogy rátekintünk a teremtésre, ránézünk, és ahogy a római levélben is mondja Pál, hogy igazából Isten teljesen nyilvánvalóvá lett tette előttünk, hogy, hogy ő a teremtő, és hogy ő létezik. Ugye a róma 19-től ezt olvashatjuk, mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttünk. Mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. És tudod, én csak nagyon tényleg minimális dolgokat emeltem ki ezekből a tudományos dolgokból. A vizet, gravitációt, néhány ilyen dolgot. És ugye rengeteg ilyen van. És ugye oda jutottunk, hogy egyszerűen lehetetlen, lehetetlen, hogy az evolúció igaz legyen. És hogyha ha egy pici is értelmünk is van, és itt van mindnyájunknak, akkor oda kell jutnunk, arra a következetésre kell jutnunk, hogy ez nyilvánvaló, hogy Isten van, hogy Isten létezik. És ő lehetővé tette minden ember számára, hogy meglássa, meglássa ezt. Amúgyanis látható belőle az ő örök hatalma és istensége, a világ teremtési alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak, gondolkodásukban, és értetlen szívük elsődétedett. Aki, az akik azt hogy mag, magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. És a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték az emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hadugsággal cserélték fel, azok a teremtényt imádták, és szolgálták a teremtőhelyet. Aki áldott, mint örökké. És az embernek nincs mentsége, mert Isten nem rejtette el magát az ember elől. Az ember hibáztatja Isten, de Isten nem hibáztatható. Nézd meg ezt a világot, nézd meg a testetet, majd fogunk talán erről is egy picit beszélni, mennyire összetett. Nézd meg ezt az egészet, hogy minden arra utal, hogy van valami teremtő. Az evolúció ugye azt tanítja, hogy, hogy az egyszerűből ugye, lesz valami bonyolult. Ugye abból a kis sejtből, abból a semmiből itt vagy. De mit látunk a világban? Igazából pont az ellenkezőjét. Hogy, hogy esik szét. Hogy megszét, szét. Hogy nem fejlődik, hanem hogy, hogy épül le. Hogy rombol. Hogy pusztul. És fie, ez az, amit látunk, és amit ha értelmesen nézzük, ha csak rátekintünk erre, akkor oda kell jutnunk arra a következtetésre, hogy Isten van, és, és szükséges egy tervező. És ha már de eljutunk, akkor onnan már csak egy lépés a teljes igazság. De mit, tesz, mit kezd az ember, vagy mit kezdünk mi ezzel? Inkább elhiszi, elhiszük, elhiszünk egy elméletet, egy lehetetlent, az életnek a, a véletlen kialakulását, hogy évmilliárdok alatt kialakul szerűen, és mindezzel elhiszük azt, hogy az életünknek kincsen különlegesebb célja, élünk, meghalunk, mi vagyunk a legfejlettebb állatok, és élhetünk úgy, mint az állatok. Nincsen semmi felelősségünk, nincsen nem kell felelősséget vállalnunk, nem számít, hogyan élünk, megtehetünk bármit. És nézd meg, hogy mit okoz ez, mi ennek az eredménye. Ma, ma az emberek nagy része elfogadja ezt, elhiszi, vagy e szerint él. Sok-sok évvel ezelőtt, tudom, nem is olyan sok évvel ezelőtt, talán mondjuk száz év. Az emberek nagy része nem ezt hitte. Az emberek nagy része Istenben hit, És ugye egészen máshogy éltek az emberek. Ma az emberek felcserélték ezt. Felcserélték az örökké valóságot, ugye a mulandót, a teremtőt, vagy a teremtett dolgokat imádják, nem a teremtőt. És mit látunk, milyennek az eredménye? Hogy ez élet a Földön, Egyre rosszabbá válik. Hogy az ember olyanná válik, mint egy állat. És az embernek az élete, a műve, az hullik darabjára. És a világ különböző korszakaiban azt látjuk, hogy amikor az ember Istennel járt, hogy amikor az ember megengedte Istennek az életében, hogy Isten legyen, akkor ott növekedés volt. Akkor ott élet volt akkor ott látjuk az igazi örömet. Akkor ott látjuk a teljességet. Ott látjuk a fejlődést. Ott látjuk a rendet. Ott látjuk benne a, az embereknek a teljességét. Gondolj például csak Ádámra és Évára, az Édenkelben, Ott voltak a tökéletes helyen, tökéletes kapcsolatban Istennel és egymással. Ugye a paradicsomban semmi bűn egy tökéletes hely. Mi történik? Az ember bűnbe esik. És abban a pillanatban megszakad a kapcsolata Istennel, megszakad a kapcsolata egymással, és kiüzettetik, és ugye megromlik rögtön ez a kapcsolat. Rögtön látjuk a, a szétesést. Rögtön látjuk a, a, a bűnnek a következményét. Rögtön látjuk az istentelenségnek a következményét. Amikor nincs Isten, már ott van a szakadás. A nő, akit mellém adtál. A kígyó. A, és igazából Isten te vagy a hibás. Mit csinál a bűn? Látod? Rögtön elválaszt és tönkretesz. És ugyanígy, ha mész tovább, Noé idejében, mi történt? Ott volt az istentelenség. Isten megítéli a világot, megmarad Noé és a családja. Ott van a bárkában. Ott van a teljesség megint. Isten megkímél őket kijönnek, aztán ott van megint a bűn. Bejön a bűn, Noé lehittasodik, és ott van a gáz. Megint, amikor a bűn bejön, amikor az Isten bejön, akkor ott van Izrael. Folyamatosan ezt látjuk. Istennel járnak, ott van az életükben Isten, akkor ott a növekedés, ott a fejlődés, ott az áldás. Amikor Istent kiadják, akkor pusztulás van. És ugyanígy, ha napjainkra gondolsz, vagy a kereszténységre gondolsz, az egyház különböző korszakaira gondolsz. Ugyanezt fogjuk látni, vagy országokra gondolsz. Amerikai nagyon jó példa, de akár Európa is, akár a mi országunk is, amikor megengedjük Istennek, hogy ott legyen az életünkben, amikor megengeded a te életedben, hogy Isten ott legyen, akkor ott lesz a növekedés. Miért van az, amikor én megtértem, és engedtem Istent az életemben, hogy ő vezessen, akkor ott volt az áldás, ott volt a növekedés. Ott volt az épülés, ott volt az igazi élet. Miért van az a mai napig, amikor Isten kihagyom az életemből, azt mondom Istennek, hogy maradj az ajtó előtt, bezárom kettőre, és majd én csinálom, majd majd én vezetem a családomat, majd, majd én tudom, hogy kell bánni a feleségemmel, hogyan olyan kell nevelni a gyerekeimet, stb. Miért van az, hogy abban a pillanatban elkezdem érezni, elkezdem megtapasztalni azt, hogy a rend kezd felbomlani, a családom kezd széthullani, az életem kezd széthullani. Amikor Istent beengedem, amikor ott vagyok vele a közösségben, ott vagyok vele a kapcsolatban, köszönöm, akkor, akkor elkezd ott lenni ez a rend. Mert Isten a rendistene, Isten a rendezettség Isten, Ezt látjuk a teremtésben is majd, látjuk az egész teremtett dolgokban, és az életünkben is. engedjük. Engedd Istent az életedbe. Tehát mi az, amiben hiszel? Mi az, amiben van az életed? Milyen bölcsességet engedünk be az életünkbe? Nézd meg, az ember azt mondja magáról, hogy milyen bölcs, milyen nagyszerű. De Isten ezt mondja az embernek a bölcsességéről az első Korintus 3.19-ben, mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcséget az ő családságokban. Az ember mindig próbálkozik, hogy nyughatatlan és újra meg újra hozza az ő bölcselkedését. Majd én a kezembe veszem az életemet, majd én jobban tudom az Istennél. Te is próbálkozol. Te is próbálkozol a kezedbe venni a te életedet. Küzdesz, hajtasz, hogy nem majd én bebizonyítom, hogy én jobban tudom. Én jobban tudom, mint Isten. Én jobban tudom irányítani az én életemet. Jobban tudom, hogy mi kell az én életemben. Mire van nekem szükségem. Ha itt a Bibliát, akkor lapoz velem a Márkevangémonokat, az ötödik fejezetéhez. És hadd fel egy történetet a 25. verstől. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem találta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságból hátulról megérintette ruháját. Mert így gondolkodott, ha megérintem, akár csak a ruháját is meggyógyulott. És azonnal elapadt a vérzés e, forrása. És érezte a testében, hogy ki a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle. Ezért, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, meg, kérintette meg ruhámat. Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolon körülötted a sokaság, és azt kérdezett, ki, meg, ki meg engem. Jézus erre körülnézett, hogy láthassa az azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegbe jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, a hitet megtartott téged, menj el békességgel, és bajtól megszabadulva légy egészséges. Itt ez az asszony, a 12 éve beteg, orvosoktól sokat szenvedett, minden vagyonát ráköltötte, hogy meggyógyuljon. De azt látjuk, hogy semmit nem használt. Sőt, még rosszabbul lett. Ennek az asszonynak az életet tökéletesen jól bemutatja, vagy teljesen jól illusztrálja mindazt az állapotot, amiben az ember van Isten nélkül. Nézd meg ezt a széteset, elválasztott, mindenkitől elválasztott életet. Ez az asszony a társadalomnak a, a szélére sodródott a betegsége miatt. Az emberek megvetették őt, az emberek el, elválasztották magukat, tisztátalan volt, semmi közössége nem volt, az emberekkel nem lehetett. 12 éve szenved ebben a betegségben. Nincs gyógyulás, nincs megoldás. Ő mindent megtett. Mindent odaadott erre, hogy változzon az élete. Milyen érdekes, hogy mi milyen sokszor mi mindent odaadunk azért, hogy változzon az életünk, hogy a problémán megoldódjon. Emberek képesek, a fiatalok képesek odaadni a testüket, képesek odaadni a testüket a tisztátalanságra, mindenféle szexuális dolgokra, azt gondolják, hogy ettől lesznek majd ők különlegesebb, menőbbek, elfogadottabbak. Akkor leszek menő majd az iskolában, akkor leszek menő a munkahelyemen, akkor leszek elfogadott, ha így élek. Odaadják a fiatalságukat, a szépségüket, a tisztaságukat. Az ember odaadja a tehetségét, a képességeit. Milyen sok tehetséges ember, Odaadja a képességét, a különleges ajándékait arra, hogy tisztátalan dolgokra használja fel. Milyen sok művész, nagyszerű emberek, különleges tehetség, gyönyörű, gyönyörűen énekelnek, nagyszerű színészek, nagyszerű művészek, akár lehetnek azok festők, vagy bármi másban tehetségesek, de mire adják oda a testüket? Mire adják oda ezt a tehetséget? Nem milyen sokszor nézünk ki így, ah, az az ember megtérne, ha ah, az az énekes, hogy az a színész. hogy ő Jézusról énekelne. És azt gondolják, hogy ettől lesznek ők elfogadottak, különlegesek, ettől fog az életük megváltozni. Emberek odaadják az elkölcsüségüket. Képesek ugye odaadni a a jó hírüket, belemennek kétes üzletekbe, belemennek kétes politikákba, döntésekbe, csak azért, hogy megszerezzenek pénzt, hatalmat, vagy hírnevet. Mi mindent képesek odaadni az emberek azért, hogy az életük ugye megváltozzon. Hosszú éveket, tizen éveket képesek az emberek odaadni, és várják, hogy megváltozzon. Milyen érdekes, nem? Megnézed ezeket a hírességeket, látod ezeket mondjuk, akik már idősebbek, hatvan vagy hetven évesek. Mit hallunk róluk állandóan, mit olvasunk róluk állandóan? Ó, elváltak. Ó, elvonókúrán van, drogozik alkoholt, fogyaszt, különböző furcsa dolgokban meghalnak. Ugye hány fiatal sztár, ilyen énekes színész hal meg? Megváltozott az életük? Teljes lett az életük? Ugye nem, nem. Mindig az a vász hogy nem. Hány, hány olyan nagy hírességet látsz, aki rászólnod, hogy hú, ez ennek az élete. Hányszor elváltak? Hányszor Mentek elvonókúrára, hányan drogoznak a mai napig közülük? Milyen lett az életük? Van örömük, van boldogságuk? Nincsen. És nézd meg az embereket. Néhány hónappal, egy másfél hónap, ezelőtt beszéltem egy ismerősömmel, már, aki, aki megtért, aki hatalmas karriert futott be. Elképesztő helyeken járt, elképesztő karrierje volt a világ szempontjából. Rengeteg pénzt keresett, rengeteg helyen járt, iszonyú sikeres volt. Csak így álmúva hallottam a sztorit, amit mesélt, hogy, hogy szinte semmiből hova a fel magát. Világhírű cégeknek tartott előadást. Magyarországon a legnagyobbak között volt a, a szakmájában. Megtért és átadta az életét Jézusnak. És ő mesélte, hogy egyszer felhívta őt egy milliárdos ember. Egy milliárdos Kisírva mondta neki, hogy nincsen barátja. Hogy senkit nem, senkivel nem tud leülni, beszélgetni. Hogy igazából teljesen üres az élete. Mi azt gondolnánk, hogy de hát milliárdos. Ő mindent megtehetne. Ó, én elmennék ide vagy oda. Vagy ő megvennék ezt vagy azt. Tudod, megteheti. Elmehet, megveheti. De mégis üres az élete. A pénz sem elégítette meg őt. A sikere, a gazdagsága sem. Az ember mindent odaad, mindent odaad. De nincs gyógyulás, nincs megelégedés. Ez az asszony mindent odaadott, de semmi nem változtatta meg az életét. És aztán találkozik Jézussal. És azt mondja, hogy, hogy megérintem a ruhájának a szegélyét. Akkor meg fogok gyógyulni. És odajön, oda jön, oda férkőzik vagy Jézushoz, szégyelli magát, szégyelli a bűneit, szégyelli azt, amilyen az ő élete, de, de belekapaszkodik. És abban a pillanatban ez az asszony meggyógyul. Abban a pillanatban ennek az asszonynak minden megváltozik. Abban a pillanatban ennek az asszonynak az élete helyreáll. Egyszerű érintés kellett. Ah, Jézus! Ő, ő az, aki kell nekem. És minden megváltozik. Minden megváltozott. Annyira jól bemutatja ennek az asszonynak az élete, hogy az ember mivel próbálkozik, és valójában mire van szükségünk. És annyira tetszik benne ennek az egyszerűsége, Jézus nem lökte el magától ezt az asszonyt, nem mondta azt, hogy gyere, változtass meg először az életetet, gyógyulj meg, tisztulj meg, és majd gyere hozzám. Jézus örült ennek az asszonynak. A hitet megtartott. Menj el békességgel a bajtól meg, megszabadulva. Így küldél ezt az asszonyt. Jézus ezért jött, mi jöjjünk ő hozzá, hogy ő benne van a mi, meg, a, a mi gyógyulásunk. Ő benne van a helyreállásunk, hogy az életünk a helyére kerüljön. Ez a lényeg. És mit kell tenned? Gyere, ahogy vagy. Gyere, ahogy vagy. Ne bűn van az életemben. De nézd meg, ilyen vagyok. Én, én már 12 éve, én már sok éve, én ilyen vagyok, én meg olyan vagyok. Úgyhogy, hogy igen, ezért jöttem, hogy az ilyeneket megmentsem. A betegeket. A betegeknek van szükségük az orvosra, a gyógyulásra. Én őértük, érted jöttem. Gyere, és érincs meg. Gyere velem ebbe a közösségbe. Gyere velem ebbe a kapcsolatba. És én helyreállítom az életedet. És én meggyógyítalak. Erre van szükségünk. Gyere Jézushoz. Gyere Istenhez. Érintsd őt meg. Gyere hittel. Gyere ebben az egyszerűséggel, ezzel a naivsággal. De én nem értem ezeket a dolgokat, amit mondta itt az elején. Ez a teremtés, meg sok... Ah, no, én se értem. <gül> Tök jó, akkor már ketten vagyunk. De ezt viszont, viszont értem. Ezt viszont tudom. Hogy Jézus, ha jövünk, ő megtartja az életünket. Hogy ő nem küld el, ő nem utasít el. Hanem nála gyógyulás van. Nála helyreállítás van. Én ezt élem. Én ezt tapasztalom az életemben. Hogy amikor ő vele járok, akkor élek hogy amikor őt beengedem az életembe, akkor ott élet van. Akkor ott gyógyulás van, ott helyreállítás van. Akkor lekerülnek rólam a terhek, lekerülnek rólam a problémák, és Istennel járni áldás. És járhatok ővel, vele, járhatunk ő Az egykorintus Korintus 1.20 mondja. Hol a bölcs, hol az írás tudó, hol a világnak vitázója? Nem, de... Nem bolondságát tette az Isten a világnak bölcsességét? Olyan nagy bölcsességeket hallhatsz. Ó, hú, micsoda gondolatok. Hú, micsoda mélységek. Ó, hú, ezen gondolkozunk. Ez annyira filozófikus. Ez annyira különleges. Kísírom a Facebook hanem a gyorsan. Isten bolondságát tette ezeket. A világnak a bölcsességét. Én annyira szeretem az evangéliumnak az egyszerűségét. És szeretem, hogy ez könnyű, hogy nem kell túl bonyolítani. Teremtés. Igen, ez a könnyű. Isten megteremtette hat nap alatt. Ó, oh, de azok biztos valami korszakok voltak. Minden nap, minden az egy, ez egy föltörténeti korszak. Majd belemegyünk jövő ebbe. És akkor így, és a dinoszauruszok és a jégkorszak, és a jég korszak, és, pff, és különböző elméletek. Ah, és ott vagyok is. Ó, ah, uram, nem értem. És belebonyolódhatunk. Vagy ezt úgy Isten hat napat megteremtette. Egy nap huszonnégy óra. Isten képes? Isten képes. Isten képes erre. A bölcsességnek a kezdete az Úrnak félelme. Ezt mondja a példabeszéde 9-10. A bölcsességnek a kezdete az Úrnak félelme. És a szentnek ismerete... Az esesség. Ilyen egyszerű. Igazából ilyen egyszerű az életünk is. Ből csak azt lenni, Bölcsak csak azt lenni, Isten szerint. Akkor féltőt, akkor szeresőt, akkor kövesőt, ismert meg őt. Mert ez a bölcsesség. Oh, de hát az a bölcsesség, hogy én megfejtem majd ezeket a nagy titkokat. Majd, majd megértem, majd, majd én jó ások, majd én kiderítem, hogy akkor hogy is voltak ezek. De az igazi bölcsesség az, hogy féljük az Istent. Hogy szeretjük őt. Hogy követjük őt. Hogy ismerem őt. Féled őt? Akkor bölcs vagy. Ha nem féledőt, őt, akkor bolond. Én félni akarom Istent. És, és ismerni akarom őt. Mert az számít, amit ő gondol rólam. Az az elsődleges szempont. Az az, amire, amire én uh, kíváncsi vagyok. Hogy ő mit mond? Hogy az ő véleménye mi rólam? Hogy, uram, te mit gondolsz? Te mit mondasz rólam? Hát az egy hogy Peti? Oh, köszönöm. Uram. Akkor jó, uram. Mit mondasz, szégyom? Ugye jó srác vagyok. Valószínűleg azt fogja mondani, de kit érdekel, ha Isten azt mondja, hogy bölcs vagyok. És mit látunk? Mit látunk? Ha visszamegyünk az elejéhez? Igazából lehetetlenség, hogy nincs Isten. Lehetetlen, hogy nincs Isten. Akkor miért hinném azt? Miért kapaszkodnék abba a bölcsességbe? Amikor oda jutunk, a tudományt is felhasználva, hogy egyszerűen matematikailag kifejezhetetlen, hogy legyen az evolúció. Oda jutunk, hogy kell egy tervező, kell valaki, aki ott van, és értelmesen kitalált ezt az egészet. Akkor én félni akarom őt. És ő azt mondja, hogy ez a bölcsesség kezdete. Akkor hová tart az életünk? Hé! Hey! Ébresztő fel! <gül> Akkor kövessd őt. Akkor szándod neki az életedet. Mert ő van. Ezt kellett neked, hogy itt is bebizonyítsuk. Akkor tessék. Akkor állj fel és adod neki az életedet. Teljesen. Ne tarts vissza semmit, hanem kövessd őt. És tudod, ezt fogod tapasztalni, mint ez az asszony hogy az életed meg fog gyógyulni, hogy az életedben fejlődés van, hogy abban növekedés van, ott áldás van. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Amen. Imádkozunk. Uram, köszönjük neked, hogy, hogy ismerhetünk, és köszönöm, hogy, hogy ez a bölcsesség, ez az igazi bölcsesség, és lehet, Uram, hogy ennek a világnak a szemében uh, nagyon ostobák vagyunk. Lehet, hogy uh, sokan kinevetnek minket. Jézus, téged is kinevettek, téged is kigónyoltak, megvetettek az emberek. De mégis azt látjuk, hogy uh, te eljöttél Jézus, meghaltál és feltámadtál, és megmentetted az életünket. Köszönöm Jézus, hogy, hogy Te nem néztél rá, hogy e világ, mit mond, hogy e világnak a fejedelmei, királyai, nagyjai mit gondolnak, mit mondanak rólad. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ránk néztél, ránk gondoltál, Uram, ránk gondoltál minnyájunkra, és meg akartál minket menteni. Köszönöm, hogy, hogy fontosabb voltunk számodra, és hogy most is fontosak vagyunk uram segíts, hogy mi is felismerjük, hogy mennyire fontos vagy Te. Hogy mennyire igazából Te körülötted forog minden. Hogy mennyire Te vagy a lényeg ebben a világban, ebben az életben. És nem az emberek, nem az, hogy ők mit gondolnak rólunk. Mi a véleményük rólunk. Mi a véleményünk, véleményük arról, hogy mi mit hiszünk, mit tanítunk. hanem az a legfontosabb, hogy te mit, gond, mit gondolsz rólunk. És köszönöm, köszönöm hogy, hogy a te gondolataid azok csupa jók felénk. Köszönöm, hogy, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy, hogy fontosak vagyunk számodra. És köszönjük, hogy értékesek, hogy szentek, hogy bölcsek vagyunk. Hogy elválaszol vagyunk te számodra. Köszönöm, Uram, hogy az életünkbe akarsz jönni. Hogy ez életünkbe, a életünk szerves része akarsz lenni. Köszönöm, hogy vezetni akarsz minket. Köszönöm, hogy, hogy a gondunkat akarod viselni. És segíts, Uram, hogy, hogy ne nézzünk mind arra, ami körülvesz minket, hanem, hanem rád. És amit ebben a világban látunk, az inkább hadd le minket. Hadd nyűgözön le a teremtés, hadd le mindaz, amit te megteremtettél, hadd nyűgözön le mindaz a, a tervezés, az a... Az a precizitás, az a különlegesség, az a szervezettség, amit te létrehoztál. Az az egy egyediség, amivel mi itt állunk, amilyen a testünk, amilyen például a mi szemünk, vagy a mi agyunk. Hadd nyűgözzön le ez minket. És hadd vigyen arra, hogy igenis biztos, hogy van Isten. Hogy az sokkal kézenfekvőbb, sokkal egyértelműbb, hogy te létezel, mint hogy véletlen itt lennénk, és hogy értelmetlenül éljük az életünket. Úr Jézus, köszönjük, hogy van értelme az életünknek. Köszönjük, hogy nem állatok vagyunk, köszönjük, hogy van szellemünk, hogy örökké élünk, és segíts, hogy így is számláljuk a minapjainkat, hogy, hogy egyszer megállunk előtted. Uram, áld meg a mi életünket, és imádkozom, Uram, hogy ahogy majd megyünk tovább ebben a könyvben, ahogy a jövő héten nézzük, ahogy Te teremtetted ezt a világot, Segíts megérteni, segíts jó következtetéseket levonni, de segíts, hogy, hogy igazából meglássuk a legfőbb dolgot, a megváltást és az üdvösségünket. Köszönjük neked, Uram, és áld meg az esténket, áld meg a közösségünket, áld meg az előttünk lévő hétvégét. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.